بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين سوره المائده اول النباب كي اصلوا رحم دویم دویم دویم سبق دو او د دوه مو مستم باب ذکر سبق په ام سبق دې کې عمره مسلحه او کې د مرز مقدمه او داسې کې اوسېګه چې اوسو کې نبياور پسيو کول مستحب دي چې ذراکات او کې بیان لوي ازه د دې بیان کې اسطه نه لګي دا مسلک اول دا سازادگانونا در تیک دارانونا چکم در زیارت تیک دارانی دا آغی ده خلونن وڑای غستل دی نا آغی ده که ده شی جوانده پری نکتی نا چه مرگ در لراشی نا که ده شی بیا در عیاد غشل در کول سوکی او یعنی چرت و دربان خواه رواری نکلا کوسیگا او د الله له اوس بیانو کا بیان وکا پرستوکی حفاظت د الله لاس کي حفاظت کو ان کي الله لري الله ول حفاظت کي نماصلیب بیانولو الله ربول عزت د حفاظت وعده کړی دا نکه چې کمندونکو پټاو لوباندې ایمان والو ازا خونتو مل اصولات ای کلچ او دریگی تاسو مانزتا او یه بیودسا عام اکثر اصل بسڑی کی بیودسیدن فاغسلو جواکم ووینزی مخنق قل وائدی اکم لاسونق قل الى المرافق ترسنگل و پوری یعنی سر درسنگل و نام وامسو بیروسکم او مسکی خلسرون وارجو لکم الالکابین او وینزی خپی ترگیتو پوری دا سلور او دا, دا سفر از دیم واید کنتم جنبان او کهی تاسوی کذن پا حالت دی جنابت که فتوه هرونزان خپاک کهی یعنی چه کم زیت او برا سولشنو آغازت او بور سوا نو لکه خلو دننا اغو موینزا سترگو تا دننا او برا سولو که تکلیف ته وگر که دیر سترگ کلاوی خواقی دوینزلو تاجت نیشتره فتوه هرونزان چرا ثاول کی ورته چې کمنو مشقاته ني پاين مرضا او کې تاسو نه جوړه یا په سفر یا را شي او تاسو نه مرال غایت د جوړز نه له د نه یا تاسو له سونه له ګلوی زنانو سره فلم تجدمان بیا نومي تاسو بو نو ته مونږه وايي په خار پاک باندې نو مسکی خپل مخناوله سن دينا اراده کې الله چې وګرځي په تاسو باندې ستngxیا و ی راځی کې الله چې پاک کتاب سره راول او تیم نعمتو ولیکم دا چې ګورو کې خپل نعمتونو په تاسو باندې کې چې تاسو قدر وکئ وقز ګورو نعمت الله ته زیو بادری ناران شي او ترغیب بیان د مسلې ته بیا چې کوم نعمت الله په خل ځانو باندې او وا دهغه چې تاسو سره مضبوطه کړی دا الله مضبوطه کړی دا سره هغه پاو کډی تاسو وی او اړیل مونږه هم تا بيداری وکړه نو سماته مکنه او حبل او خو او یاریږي دا الله نه اطمینان لري په پرازه شنو باندې ایمان وارو کوم قوامین ترغیب لپاره بیان کوم مثلا شیطان سو مضبوط ولاړ د الله په پارا شهادار بل بیان کوم کې انصاف انصاف ته دا انصاف ته کار اچره هله او د حرمت او د قانون ذمہ دار څوک ولا الذين من منكم اوراثيذيني کې تاسو را, را به تا غوځي کو او کوم په دې خبره انصاف بنکووي چوایر دې ته نه بیانم پریدا وايي نه بیانکه ته دلیل انصاف کوي د دې زې تقوا ته او یېږي د الله نه یې چې الله رې خبردار پاغ چې تاسو یې کوئ خوشالیا غچاتا چدا مسلي اومنلي او دې مسلو بیان یې وکړه لوست کړل دا الله دار قسم سره چې ما نه په مسله حلال او حرام او انکه قانون سات سوق ته الله عاملو صالحات او عمل کې نیکې دا مسلمان نور تم سکي بیانې دایره رب قناه او چر کسان ذکر او کړو کړه دې دا وینا او کذب ګویا تینا او دروته نیم کړه تمږه یاس نه ته له زحمت گزارې دوز خيان ایماندارو تاسو عبادتې الله رب دې په ډېرو مقو کې تاسو بچ نبیابو ملسکی بچکی. ایمانوالو یاد که نمت دالا با قرزانو باندی. پا آقا که چه مضبوط تکل کردو یا ویڈل یا خون. ها چرا و دکیلا ستاسو تخفل لاسونا. پیغمبر علیه صلاة و سلام بانی سرده راغلو نبی علیه صلام آرام فرماو دو نبی علیه صلام توری را او آغستا. حویزه دی وجنما. ویسوک بدرانو بچکی نبی علیه صلامتوی الله سلام علیکم الله کول سړی لاس نور په ثورته کته پریوتہ نبی رسولم راغوست یو ثورې سوق بچکی نا الله رب الذا په نبی علیہ السلام احسان دا په چا احسان دی په موږ احسان دی نو الله به تاسو کړی ایسا یادو چې صلوات وکتابانه په دوی یې کې 10 کمنو لخرا کو پرب جنگو کو پټ غون تا کې کمنو قال او النبي عليه السلام هم لوکړه الله وتعال او النبي عليه السلام غریستاکل کرامو ګوښته دي اوسو کسان او نو ټول شوه غریستاکل الله رب دې زدا استا سو نه نکړې فجانګه خانډکې بنور زینکه آیات تو اله کومای هم تا شراب دې تا صف الله سنا وبن فل الله لا سنا ذی تاس سنا او یېږی دارانا او قال لازم اسپار ایماندار صف الله توکلک او وادي مما تا وا. او تعالی ربولو زستره کړي واده د هیلود حرمت کا پورا کا او بیان په نرسته کا او کا واده مما تا وا. سزا شي لکه د بنی اسرائیل چې کوم سزا شو درېم با شو درېم با شو شوړو شو د دې ځای نه چې کوم درېم با ولسمایا ته پوری په دې کې دا غا چا ذکر کوي چې هغه واده څه کړي وي ما ته الله تعالی له زکو ندیمات کو فاطمه માતા دا وی ته سزا ملو شو وتا ته هم <سلام> سزا شې ملو شي هغه نه ترغيب هم دي ور سره ور سره چې بس کی دا خپل باطل عقیده سه کوي پرېګ دې د دې پیغمبر په منلو کې هم سره عزت دې یقینا اول یاد کې روا دي ذکر کې بی هرس ته ما تعلق لایي ولقد رفض الله يقيننا استوال لاله بني قام قرئ اوپر کہ دو سرداران فقال الله انماكم ويلي وتعال الله يقينا تاسره کتا سودروهم اور مدکات او ایمان رلطا سو پیغمبران زما بندی او تا زتاییدو کدی واخرس اللہ قرذن حسن او تا سو ورکلو ک اللہ لرا ورکلا کیستا مخا مخا ظبن علیکم تاسون گناون تاسو فخا مخا دا نبکم تاسره باو تا جبرئیل بلا نون اچا جنکارو په پاسه دینا ستوونه په قضه له سوا څه ویل یقینا خطا شل لري سمیلارنه فویما نذهم اوس کوملونو د دې هغه سزاګانی چې دی واده څخه لري ما ته خړې ویل ګورو وتا فویما نذهم دو واجب ما تولد دین دی وادو لرا میثاقم واده په لري را لان نابم فلانه مکل دی لرا یو سزا شلانتیان شو دره مصده واجهالنا قلوب هم قاسی ها هره وصده دو بلی نسخته دا چه لانت سراغنو سبب داشو چه کللی می زلونه دادی صف تور زردی شو بیاوی په خبری اثرو نه دره مصده چه تور زردی شو نو دا پا چل پکیم راغه چې او هر نفونه کلمه هم موازی هی اڑاول بیدا اللہ خبری داستایی مصد داغی نام چونکه زلونه صف شو بیا مبیاذا الا کتابن با دران شو نو داللا کتاب به چې کوم خپل مقصد څه کاو را تھاو ځان دې چې کوم را تھاو او خپل خير دې په اړه به را تھاو نصال اورو مته دا ورسو حاصل مم ذکرو به اخر پر دې دې ابراخه دارین چې سيور کول شي تفا غیبانی د تورات یو لوی باب د خلود حرمت څه کو پرېخو دوه غیر سره پرېخو بیانه ول علماء عمل کوله منل اغیر طرفه کوه فاتكم نن داو او دا وګوراو تاسو دن دا غانی نننن علماء اغیز کمندنو الله سره کړي وعده پوره کړي دین چې کمندنو په صحیح طریقه باندې چې کم چې کمندنو د دین دا بیانولو حق دی نو هغه نه کوي نو لا نف ځان لری چې دا غیر غلامان دي او بلداله چې جوړونه سختي اردودتست نمس کی گی نجسی دیو سنیدی او دره مدام دا چه قرآن مجید تاوی را تاوی او د ده دا مطلب د ده دا مطلب ده تو پل مقصدی سکی او ده سورت المعیدی و ده سورت النسا ده تحکیم الى اللہ مسلا او د قانون مسلا لوی باب ده قرآن کریم شرک پل قانون و شرک پل پاتې ده تور نسو شویده مما حزم ممم زکی رو بیدی اردود نشد فلا دظلو په وال نه سې منم اوا می شو چې خبرې کې په ی ل خیانت دد نه یا بستهنا سڅې کړي کله به چې کمه یو کار کړي کله به بل کار کړي خو څ خیانت پ درځې څ کړي لکه الله پلی لمم مګ لږ دد نه خ په کشته کوم لږ دي که نه دد بارهې وي فافان هم پ کل دینا اوپ مخواړه ددي دغلته نه دهی تب یادا غلطی ما یاداو یقین اللہ مینا که دن اکان و سرا چه بده که کمی باندار شو لکه عبدالله امن سلام و غیران و من اللزین بل نمونا دا آقا سامن پینزر سزاگانی پدی یا ویاد که ذکر کنی اجتیب سنو سزاگانی شوی پینزر و من اللزین آزانی دا آقا سامن چه غیوهیلو چه منگی سایان نموینا نسارایو اخذ نخره زه ها زم ما ذکر به پری خدا دی لبر خدا غنا نصیحت ور کوله سپاری باندې موږ روزه زکات سره د اوسو خبره سپری راواله ستلی اور دیش خدمت کړي اور دین لوی هي څه شو دین قانون کولو دین حاکم کولو نند د مولانا ندمه تل څه ده فات ده نخره زه ها زم ما ذکر به پری خدا ته لوی صداغنا نصیحت ور کوله سپاری باندې با غره نابین او مل اداوت او بغضه د خلافت مثلا شو کوینه چې مسلمانانو یو خلیفہ به کار رشته بس صرف داوی رجه دا اوس کیږي نه چله کن کیږي نه نه به کای لکه دا دین منسوخ شو رجه دا نه کیږي تی بیان, بیان بی کیږي کی نه کیږي قول لو لو بلنګار او دا مساله کیږي حال ممکن او خلافت الاسلاميه الجواب لا دا خبره فاغ رینا بین اومولا دعوت و البغضا نرات تیزمی کلا چه کمدن رو دی پن بینس که سوشمنی پا ظایر که و البغضا تو چه علماء و کلا دا پری خودو نبوغد و حساس پا کسو چود سیوار شود چو. اونسو گوره کرن خبران دا چاپ دا مولا چه کمدن رو بل بانی نه نلگی سم خبره دا درست دا چه کمدن رو دیرو مولا نتاپوسو کن نوی دست شد دا کار ک د دا دسوندي دا زې د د دی نه سر د جوړیږي ما میدان ته را تل غړي تا ته څوخدي که نه او د کاې بغ زهو حاسده بغ و حاست چې کهو بعدغای په مخبانې کړي په او راابومللا وتل نن منږ په یو بل پهې مشتو غریبانې دا ټولی وجهڅده چې نظام اسلامی شته دیڅوک په یو ممسله په سین ختیېڅوک په بلې مسله په سین ختیري دا نه چېبل دا خبره دا. طول در دین کارون نید دی خودای در طول خو جزوی طور طریقه درکا سوگ چه کمینا در صدرت صحابه و شان سکی پیانی بدینش دره خواه خواه در خداولی خلق و صحابه و بسی سشو را پاس در زکر چه اسلامی نظام چه اسلامی نظام و دستور اسلامی وی مجال لجه چه صحابی بسی خبر کرده خلا بولا مادر کرده برچا قادیانان را پاس در آغه مقابله که مجلس خدم نب پلاکه جزوی تو غریقه سره کار وکړنه چاې جزوی ده اوس دا مساله مون ته وله جوړه شو مانګلې یې گومن ګومان کېسته کلا بل کېسته څه ضرورت شو دا اول مين مساله شو فا اگر اينه بينه هم له داوته ول باخدا په خپل کې یو بل پسيل ختي دی تدې وجه دا رچ موږ خپل اصلی،, اصلی کار څه کړې پرې خو ده دي چې پوری قانون چې کمونو اسلامی شوی نه دي کدا جزوی اختلافات تا په دې ختم کړل نو دقیتاو دقیتاو دقیتاو فاق اینا رینا تر دعوتاو البغدا نو راتیز مکلا دی ترمین دو و بوغز الهو تر قیامه تا پوری دایو مثلا دا چه مسلمانان د دشمن سره جهات پریگ دی نو دیوی پخپلو کې یو سره سر جنگی دا ده جهات ده پریخودوی یو داگر صزا دا فاق رینا بینا همول دعوتاو البغدا نو نون مکمل طور سره مسلمانانو چې کمو چې آ پرخور دی جو زیات او زو ک نه پهله کو کله سط کسان چ شو دی چغ د قو زی افغانستان کېز کې اپل داای غریبانان سره تکه پک کوي او هغه خوم ځان له غریبانان ل کیاي ځانله د حکومتتون بدی شي داوا هم شي بدی شي دا چا شي بدی شي او غریبانان خ پاه او چ سړدي الله له لکهې د خبرهچول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 اغ چې کوم روو هغه لاړه ونونه د سال عالم د انسانیت دپار راړلو او هغه چې نو په یو بلبانې چسپان کېږي هغه لاړه فتم شو او چې کوم قوتو اغا لامونږله راړو ددينین د خدمت دپاره هغه په بل سک شو سر شو رابار د کتابورو ل کلی کېږي چاپان لې په یو بلبانې په یو بلبانې نه چاهدین دشمنو پیژده او سپل دشمنو پیژنده اوې د اسلام دشمنو پیژنده بعض دحال له درو شنو دو دو تو الله ربو دې زړه داکي دونه مات کېدره خدای مړ نه راوليږي نه تو بایده پاغرهنا فینام مولا دعوت والبغزا الى يوم القيامه فسوف ينبههم الله حاضر رات خبر ورکړي دا الله پاغبانی چې دی په ټول د خبرول خو نه دي ګره سزا ورور کوي يا الکتاب ترغیب ور بس کې دغه نه کړ دې پری دی تول شپک سزاگانی شوی. فنسو حضمی موجود کرو بکی دوزلی شوی. او پینزارشوی دار شپک سزاگانی شوی. چه در اللہ رب بلیزد لو از مات کی. واسطوفا یونبی اوم اللہو خوضر در قیال الكتاب ترقی بورتی بس کی راشی. و کتاب والاو فرجاکم رسولنا یقینا را غلط تاستا پیغمبر زمانگا یو بینو لکم چه بیانی تاستا کسی رمی ما کنتم تخفون کتاب نام کتاب نام چتاو کوم پټکړي دي نه غسه کي بيان ویاف خوان کثیر ا ما فکر ډېرونه نه ان ډېروبانه چ شم پوشي کي ا غفکار کي چې کومه تضرورت ته چې کومه تزرورت نشته نو ستا شرمول مقصود نيوي ستا شرمول مقصود نه دي چې وېدارم پر ټاکړې وادالېم پر ټاکړې وادالېم پر ټاکړې وا چې کومه تزرورت نشته د هغه نشم پوشي کي ویاف خوان کثیر ا ما فکر پاجا کوم نو ترتیب را شي کنا یا کینند راغله تا صلی الله علیه و سره کتاب کارا ہدایت کی الله ولی سرا اته کوم نو سری وئی نور نا موراند نبی علیہ السلام دی صحیح خبر نا نبی علیہ السلام ته خو جو سوک نور نو وینو بالکل کافر دے دی خو باشر بو سره وای خبر خو بدی کړه نبی علیہ السلام نور دی د نبی علیہ السلام تعلیمات رنا ده نبی علیہ السلام چې کوم قانون راوړی هغه سره دا راوړا نبی علیہ السلام سنت طریقې چې لري هغه سره راوړا په چې نبی علیہ السلام ګوره بني ادم وو دا برا سره مني کدا نه مالي نو د څه کاپیر له کده مکی مشرک چې کاپیر وو تپاکه راوړا نبی علیہ السلام بني ادمه قران ویل دي حدیث ویل دي متواتره المعنا احادیث دي چې نبی علیہ السلام بني ادم نه کل بنی آدم و موری بنی آدما نونه تکمنو نو داتنګ نو پاریشتو تکمنو بلته سره ديكاو شوه اتہ چالو شریف علیہ السلام نور نہ پیداده اندا خبر صحیح نه نبی علیہ الصلوۃ سلام نور دین نو تعلیمات نور دے اخلاق نور دے دعوت نور دے او پزارت پتور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی آدم دے زاد فطور بنی آدم نی ہاں بنی آدمانو کی هر کسم ای منگر طول بنی آدمان یو شانتی او یو شانتی خسنی بنی آدمانو کی دیر علا علاش ترے او دیر خراب خراب بکیو مو شتا دے لگر کانی طول یو شانتی پنجابیان ہوئی کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو جا جدو صرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو اندار کانی دی ار کس مکانش تره خلاکہ چزرگرد تایم قیمتی و بی قیمتی و بی قیمت تا فتب کسی کی گئی لگی محمد لا کل بشری بل هو یا فوتن فی الحجری نبی علیہ السلام بنی آدم دے خدا آم انسانان و بشان تے دو بنی آدمانو چکم ساخ لاکی داری نا بلکل سدے پاک تے بلکل سدے فاکت اغه مثال مثال له کاتیکانو په کانو کې اپوته وا کتاب المدین او یعنی کتاب کرام یا دی به الله رواني الله قران خی الله رب ال قران به زبان يا رساتا كتاب داري چه در زم انت يا الله سبحانه السلام الى السلامت يا ويخرجهم من الظلم اصل النور اراباس دلارا ته ورنره نا تا بيجا دل الله باندې پا دي میرا سترات مستقيم رواني دي لرا ته سما لار باندې توفيق ور اورتي تا غفر الذين قالوا رد شرك اعتقادي چې متفرد قرآن کې دا مثلا چې متفرد الله دې مستاسو زغله غلط عقيده پری دي کرا نه غلط عقيده دیم دی وادي ما تولو چې توحيد و علي سکړه ما تکړه یقینا کوپر کړه کسانو چو ویلو اول مخیوم نو مریم چې یقینا متصرف او کارساز وي نو رئیس تاسو زوی مریم نه ټول کارونه چې خدای سوک تھے عیسی زوی مریم نه نو ورته وای په مایم له کومن الله ای سو کوه سوک با ووصل لري د الله تعالی طرف نا مامولي ارادوی کی الله جهلا کی عیسی زوی مریم بلرح مرتدل را اوا سوچ کوسمه کی ټول دای زاره قدرت تھے انشاء الله رب عزت کرا ټول په حالاکینوڅه کې تاسو کاولې شي الله تعالی د اختیارات د اسماني نظم کې اوس جمعې ذکرې پیدا کېا ثا هغه لاره چې راځي او الله ربارتبان قدرت والا واه يهوديان پیغمبر باندې کې پرز ځان باندې کې وګوره فقالت يهودو و نصارا وایته کمنو يهوديان عيسایان موږ خدای زامن یو نام او بناولای موږ خدای دې یا سولیو نام او بناولای فمن الله پند زانانه را ک نووافللیوا بم بجنوبكم سزارر کي تااس د وجه جمونستاسونابل کتابسو بادمان دچ چې پیدا کليدي الله بخ کیا ساتي را سوور کیا ساه چ راض و کاص الري احترات داسمانو ک او سج يزديې الله ول یا کتاب یا سرغف و کتاب کجا کوم رسول نه تیرند هغه تاسو پیغمبر زمنګ یو بائن لکم چې بیان کیتا تاسو تام دا پیغمبر راغله چې څوک اون کې دی بیان کوم کې یو بائن لکم چې بیان کیتا تاسو تام علا فتره من الرسول پس د باندې پیغمبرانو نه یعنی راغله پس د باندې د جان پیغمبرانو دا نه چې بیانی درته باندې د پیغمبرانو دې څه مطلب علا فتره من بعد فتره من الرسول جاكم على قدره من الرسل راغله تاسو بس فرض باندې د پیغمبرانو نام انت تقولوا ما جانا بیاوم ویلو چې ما جانا مې بشي ولا نذير چې نو راغله مونته زير اور کوم کنه یار اور کوم که فاجا كون خنداغله تاسو زير اور کوم که اور اور کوم که او الله له فاروقان قدرت والا وایسته رسول کومي صلو رم بام مثال متکاسلين في امر الله جستي وعدی پورا کئی واده ما تاوی ما صدا مولی دان خوکور سستی همو مکاوی نافرمالی دا پیغمبر مکاوی حال با شي لکه دا موسیٰ علیہ السلام با مسیح و, و پریشان گردی ایز بن بدلا نظر دی او کدی مساله تا دا قانون د مساله دا پارا دا جنگ اولو ضرورت راشی دا جنگ با کئی لکه د بنی سرائیل سستی گئی واید قالا موسیٰ علی فاقه چاوی موسی علی سلام قلو عزیزانو تا و عزیزانو یا سکینه مطرن دا اللہ پا قلو زانو نو اس جا علی فی کم انبیاء چی کلے گرد ولیو و تاسو پیغمبران وجا لکم او گرد ولیو تاسو باکشاہان اتول باکشاہانو وجا لکم ملوکا گرد ولیو و تاسو باکشاہانو اتول خوباکشاہانو اتول خو تکم دنو اتباکشایان شی اندرد بے سوکی فدا صلی اللہ علیہ والہ غری کی رفعت کی وفات ہوئی اپ کے جوان دے اللہ دی برکت واچے اناغا وی وی د بونریاندل کا مکلنی پی دی باہر جمان بان بور لگولے د تمہ اثر تعلیم قران د ټول مدرسی شین طالبان کی شوکی کا د ټول با سایان شي انو د لغب شوکی دا ریایا بلند نی شوکی نو وجالکوم ملوک انا مسط پیو مسط تافو کې چې کمنو باټان کور لري درم واځاله کوملګه چې د کمی قبیلې حکومتي تعریفري تاوي مزمن سره حکومت ته دا کوم بریت تاوي چې په سر د بیٹھوالو سره حکومت ته غنو کړو دغې خورپړه کو د نور دي چاره خلک خبر اضا چې بریت خو تاوي ګره چې د کومه پارتي حکومتې نو بری تاغای تاوي و حکومت نو بری پتاور و جعلكم ملکا او ګرځړي پتاڅي باتان پاتاو کوم درګړي تاسو لار شي دي ورګړي او تلر دم پلوکا اتنام يا قوم مقدسہ وقامم و اصول د نشي ادم کی پاکي تا بیت المقدس مکوه الی کی كتب الله لكم الله تعالی یعنی په جهاد باندې چې جیاږي نو بس الله تعالی لسکي درکي ولا ترجو ولا باركم موڑی پشاگان و خلوبان فتن کلی پخاترین شیب تاوانیان خالون دیو یا نوسا ای نوسا انہ پی آقو من جببارین یقینا پذیکی یا کوم دی سری سرکش دیو بیر زور وردی جببارین نوسایو توابستر و اینا لنکو لہا حتی اخرجو منہا او منگا کول به زندګی غوډي تکه تموند بیر ځات لګیاشل کېدا 1700 د 1700 مونږ لیونی نیو چې هر سره تاسو او چې وي مونږ لیونی نیو مونږ خو یې آر یو مونږ کو جوش پانه لګیا مونږ کو کار کو مونږ کی جوش نه شي ها تا چې دې تنوځي کنه بیا ګوره چې مونږ ځو کو فاین نالانت قولا یقینا بلکل نظر نکی کنگا ریسا سردی چیزی تیرا اوزی از دستی دلکننیو چیگی دی سوری نیری کو دی سوری نیری کو فاین یا خوجو منها کدی را اوزی دینا فاین نا داخلون بیا بیا نزو فاین نا داخلون یقینا منگی دیتا خال رسولانی من اللذینا اوی تو کسام دا اگر کسام نشی اری دل یاو مط او تلاش لا گزارولې ټول جوړ شي حالات معلومول او تحقیقاتول دوه کسانولېګل انو افی تایوی چرای شي نو دوی وشه کمزرو طاقت دینه بیانوي او دا فکرې په ځای به وای چې دا به کې دا به کې خمانه ملي وره تنيو تاسو چې دی خلکو کې سره شي جذب را شي انو هغه چرالو هغه وڅلټه خبره شروع کړ نور وليګاو بلبل سبب دوی دوه کسان پکې اغه ورو موسه علی السلام په تابعیت خبر ورکولا او نور بلیګیاو او یا مراد در رجلان موسه او هارون دی مصنوعر ځنی دا کسانو څانو چریو صحیح ترغیب ورکاو جهات تا نور چا ترغیب نو ورکاو دیو سما خبر ورکولا او بیان ووت کو ار څه یو څه دی دا دې چې لیکلی دي جباری ځنه تصویرو لیکلي چاله سرک شو یو ګډی ډنګ ډنګ یاسي څانګي دوره دنګ دنګ غونېبني ترایف جاله تلې وڅوپ چاګرل وبګېدلو ویدا څه واده کته چدی به مونږ سره جنگی تاسو د پاره نه واده کاټلو شې دی وته کله مونږ سره لا کوي دا د پاره دی دی په څل شراب پټول د پاره چدی شراب چطلع الان ک دا دردي سام خلککو حصرف دومر رووا چې جګیاو جګجوو کوونته کې دغ مصلوه نورسممت بنی رائلو پهشانې خلکو خ دادي خدا خخل شرف شرم په ټول د برده دور دروو کتابکي قال رجلانې و کسان چ من الله زینا دا کسانناخاپونه چری د لانا اللهله ما ستان کړ والله دواړو او د دن نه چې پهې بانې په ور پای نن کومه والی ونتا سره جوړ راوړې وال الله په او په الله رب دې ځان سپرې وال الله په توکل او په الله ځان سپرې کتا سی باندې خالی د یو ته یام او سات اي موسی انال نقلها خبره کوله دا به یبن مېذن فمنګ سارو دا کولا ته یو صورت کو سره توبان پالو په خپله څه کرا باندې ساترو مګي موږ اتہ ځاړه پښتانی یو حق ان علماء کله چې خلک منګ بالکل نه د لکی ګو دی تا ابدا کو څه را بده نه ورو مګ څه را بده نه و در سره ورو ابدا ابدا چر دا مو سو پورچ دی پدی دی پدی فظب انت ورب تو تا خلک نه را بیا تاسو څنګه خپل بوز دلان نشو ورب مطلب دار دي ته مون ته شي خدای ریسه کوي مدد کی خدای مدد کی ور شي نو خو به پاک به आवाज استا مدد وکړه بس بیا خو یا ډیرو مدد کړي یا دی یو څنګه کړي مدد کړي په دې کې کوم مسالونو جوړيږي خو یا ډیرو مدد کړي یا یو څنګه کړي مدد کړي نو په تی आवाज نشه استا به الله زوكي مدد وکړي او د څنګه عمل صفایو کی اول دا کسان مسانې او تراب ته کی نو مونږ بس مشکالو ته پرځاړه پاتوه ملاويږي تر دې ځای باندې یو اپوزېډری پر خپل پدې ځای کې بسیو نه فازوانتاو ربکا نلاشتاو رب دی یعنی وربکا یقاتلوکا یعینوکا رب بری با... سکی مادت لی فقاتلان دوار جنگوکا انا هاں ہونا قائدون ہم با بالکل پدی زی سیو ناسوینو کچرتا بیادتا مون پس رازین لری مري نظوم دک دل کے ذائب ہوئی بس مسکال کی دینو رکھی قال آم کن شایل السلام خالص جب انکلیو امیر سے وہ ترجمہ کولا ما غوت دا به دې سره یو د پالتا ورالي په ستړي دې دا چې وکړل یریږي پاک شنو وانه خو نه پاک شنو وانه قاربن وي موسی عليه السلام ورامه اني لام کو زواس نلرم مگر ځل زان ضرور یعنی زه به ضرور او ځان داس موږ جهاد نه غوځبم کو نور شازورو نه چله فاق ربانا او بين القابل فازقين په دې غيرا والا په ميل زمنګا او په ميل ځکه ومنه فرمان نو یالا ربولنا سئقین انداز مکه بندر په دې باندې تلوېخ کاله سلوېخ کاله څه دا باندې ناقدرې الله حکم څه کړه کوکل د جهاد ناقدرې کوون سلوېخ کاله کې به فتح نه کی بیا دا مثلا دا نه چدی لولو او بیا به واپس راځلو چې ګصار به سفر وکړو کو کو هر مقام حق ځای لسیو راغلیو دا د داو مته خبره ده همت له سلوېخ کاله دا ولا الله تزا ورکړه چه در تاسو <سؤال> د جهاد د حکم ناقدریو کرن سلویخ کالاوی فتحا اربایی نسانا یتیونا فلاز دهی حران و پریشان و دزمکا کی فلاح تاساب علاقوم الفالسطین نغمکا و پناه فرمانو بانده و دیبانی اسم خبکی جا درست دعوت پر ابران کلے درست ملگلی